Creion Trecând pe punte îngustă Dintr-un secret bolt, Cu mâna prinsă în fustă Și-o la șold Genunchii copți ca grăul Duc somnului prin os fără îndoială râul Își lasă la în jos Zburdalnică pe glezne se întoarce către casă O, vântule, lezne Să-i spui că e frumoasă dar puntea în salturi repezi se clatină-ntremure. O, punte, fă-te și dume în țărm ușure. Cu sufletul și eu o duc din mal de mâini și-o simt în dorul meu ca miezul unei pâini. Și acum când își ridică o mână peste zare, o vede-o rândunică umplând cu o sărătare azurul prins de-o stea. O, cuiburi! Scoici cu șapte, rugați-vă la noapte din turlă pentru ea.